Mena ba, telefonoren bestaldean Alboan Gobernuzkanpoko Erakundeko Miriam Martola dugu Arratsaldeon Miriam Arratsaldeon Eta horkoan e, antolatzen duten ekimen baten inguruan e, arituko gera zurekin kontzertu solidario edo elkartasun kontzertu baten inguruan baina hori baino lehiko nuke e, piska ta orkestea Alboan Gobernuz Gobernuzkanpoko Erakundea zer den Mhm uh -huh. Bueno, alboan su quehamesela da eh gobernuzkanpoko erakunde bat, Jesusen lagundiaren inguruan mugitzen den eh gobernuzkanpoko erakundea eta gure asmorik nagusiena ba eh erritargo komprometitu baten alde egitea, bai eh hegoaldeko proiektuen inguruan, bai iferraldeko proiektuen inguruan, ez? Guretzako oso da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 garapenerako eziketarako proiektuak aratzen ditugu hemen, e, e, ikerketak eta, eta incidentzia lanak egiten ditugu ere ba, politiketan, eta, eta ba, gure inguruan dauden hainbat gauza e, aldatzeko asmoarekin, eta e, bestetik ba, bueno, ba, munduan zehar dauden hainbat eta hainbat erakunderekin gabiltza lanean, partagietza...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 Ba, az, az, azkene, azkeneko partetikasiko naiz, asmoa ez? Nik uste dut esan dudan moduan, e, guretzako importantea da hori e, ez egitea e, ekimen isolatuak, ba, gauza batzuk egiten ditugu hemen planteatuak beste batzuk han e, planteatzen ditugu, ez? Guretzako oso importantea da denak bat egitea. Eta horretarako, ba, konzertu solidario bat antolatu dugu, kantekade makao e, taldearekin, eme, eme, eme, Nunka es tarde para crear oportunidades, da, eh. E, berailek eta guk emanai izan diegun e, tituloa, azkenean jendeak aukera izan dezan beraien e, bizitzei aurre egiteko eta, eta zer egin nahi duten eta zer izan nahi duten, ba, ba, askatasun hori izateko, es. Orduan Kanteka de Macao taldea kustallaren 20 joko du Donostiako doka kafeantzian, eh gaueko 9 tardietan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 Bachadeco, eh, Africa Coachadeco, eh, Gosbida ko errefuxiatu kanpuetan dauden ume umeis ezendutako ezkuntza, E, zuzendurik egon litzateke ez, e, bueno, e, refusiatuen alboanek e, apostu naiko serioa eta, eta urteetan aurreira gaman dugu e, e, ba, jesuiten refusiatu zerbitzuaren eskutik eta e, txaren ba, lanean gabiltzazkeneko urte luze hauetan eta bueno, ba, bertako e, jende eta konkretuki kasu honetan ba, aurreik ba ba aldeko proposamenak aurrea egiteko ba, bertan ateratzen diren diruak ba, proiekthonekin bat egingo dute ehz eta bestetik ere proiektu, osea, kontzatuan bertan ba, jendak ere sagutu dezala zein den e, jende honen egoera azkenean ba askotan notizietan oso oso gutxitan agertzen dira Errefuxiatuen inguruko notiziak, jindaskok seguraski, eh, agian jakingo dutzen dagoen, baina agian ez dute jakingo, ba, ba, bertan, hainbat, eta hainbat, eh, pertsona daudela momentu honetan, eh, un mila pertsona eh, daude momentu honetan, beraien lurretatik egokitu gabe direnak, ez? Eh, erderaz desplazados, internos, ez dira refuxiatuak, refuxiatuak berez, eh, estatus bezala, da herri alde batetik bestera mugitzen direnak,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 Oietan, ez? Eta guk eh, bat eginez eh, kontzertu horren helburuarekin eta kontzientziazio lan horrekin, ba broetsatuko dugu elkarrizketerebait hitz egiteko errefuxatu hoien eh, egoeraz, ezta? Uhum. Uhum. Bai, bueno, azkenean eh, errefuxatu soritzarrez, ez? Mundu mailan hainbat eta hainbat e, e bagatazka, gatazka e, sufritzen ari dira eta batzuetan ba, aktiboagoak, besteetan e, aktiboago, bueno, ba, ez direnak aina inaktiboak eta horrek suposatzen du ba Chaden, Kongon, eh Ruandan, Colombian eh ba, milioika eta milioika pertsonak ba, ba, beraien etxatik eh egin bari izan dute eta beste lurraldetara ba mugitzeko beharrean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 Ba, lanean da biltzanak eta, eta beraien ondoan da ez. Eta e, konkretuki gure kasuan, erre, jesu ditan errefiziatu zerbitzuaren bitartez, hezkuntzarekin bat egiten dugu, zehaskotan ez? gertatzen dena da, ba hume edo aurroiek e, errefiziatu kanpo egiten urteak pasa ditzazketenak, ba ziketatik kanpo geratu ez daitezen, ba bertan nolabiteko, bueno, ba ziketa sistema, sistema bate sortzen da, Ez bakarrik e, alfabetizazio alorreta, maizik eta, bueno, nolabait ezik eta integralago bat, eta, bueno, azkenean pertsona haien garapen integral hori, ba, aurrera amateko, ez? E, kontuan hartu, errefusiatu edo, edo egokitu gabeko pertsona, pertsona hauek, ba, beraien lurretatik ies egin dutela, ez daukatela, ez zer eta, eta kaso askotan, ez dakate erritargo estatusik ere, beraiek, ba, batzutan ez dite, errekonositzen re beraien nortasuna, beraien e, jatorria, eta azkenean, bueno, haztuetan, ba, ba, edo, edo baztertuen artean, errefuxatuak beti, errefuxatuak, eta egokitu gabeak, ba oso atzean geratzen diren e, kolektiboak direla, ez? pertsona direla. Batez ere emakumen kasuan, hori e, goera, areagotzen da, eta umen kasuan, ba, bueno, ba, beraien hultasunari e, jarraikien ba, sufritzen dituzten e, e, pertsonak eta eta taldeak dira ez? Hmm. Taipatzen zenuen e, refuxiatu desplazamendu hoen e, atzian gatazkak e Gerra zibilak egoni direla zein da txaden kasua. Bueno, e, txaden kasuan ba, gertatzen dena da bi e, mila hirutik aurrera, berrerun bero mila pertsona gutxi gogara beraere refuxiatuak, Eh, Sudanetik Sudaneko gatazkatik datozenak ba eh txadeko eh Mendebaldea eh ai el este Mendebai bai, Mendebaldea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 E gatazka hundio txiki asko ematen dira. Etxadeka e, e, República Centroafricanoarekin ere badu bere bere frontera eta hortikan ere ba 45.000 refuxiatu datu santikan, ez? E, eta bestetik ba ber, berak badu nolabaiteko gatazka interetnikoa, ez? Ba be, beraien etnia edo taldeen artean ba gatazkan daude, ba, potere E politiko eta territorio mailako e, gatazkak daude, eta horrek, horre, esakomentatu izkizu den, arruxatu etaz gain, egun da laro pertsona daude, e, desplazatu, barruko desplazatuak Txade, ordan, txadeko ordan egoera benetan e, latza dela. Ze jendeak beraien lekuetatik mugitu berdira, e, Sudanetik eta Errepublika Sentrafrikanotik, es, e, datos zenain bat eta iman pertsona ba, beraien lurraldetara etortzen dira eta bueno, ba, horrek askerean ba egoera a, lasten du eta eta horren aurrean gertatzen dena da ez dagoela